Iată, voi veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă poporul când îți voi vorbi și să aibă totdeauna încredere în tine. Când întâlniseră greutăți pe cale, evrei fusese înclinați să murmure împotriva lui Moise și împotriva lui Aron și să-i acuză de faptul că au scos știrea lui Israel din Egipt pentru a o nimici. Dumnezeu voia să-l onoreze pe Moise înaintea lor, ca să-i îndrume să aibă încredere în învățăturile lui și să știe că el pusese Duhul Său peste el. Pregătirea în vederea apropierii de Dumnezeu Domnul i-a dat lui Moise îndrumări explicite cu privire la pregătirea israeliților pentru momentul când el urma să se apropie de ei, așa încât să poată auzi legea s-a rostită nu de către îngeri, ci chiar de el însuși. Moise a spus Domnului cuvintele poporului și Domnul a zis lui Moise, Dute la popor, sfințește-i azi și mâine și pune-i să-și spele hainele, să fie gata pentru a treia zi, că a treia zi Domnul se va pogorâ în fața întregului popor pe muntele Sinai. Poporului s-a cerut să se abțină de la munca și grijile pământești și să-și îndrepte gândurile spre lucrurile spirituale. De asemenea, Dumnezeu a cerut israeliților să-și spele hainele. El nu este mai puțin pretențios decât a fost în vremea aceea. El este un Dumnezeu al ordinii și le cere tuturor celor ce alcătuiesc acum poporul său de pe pământ să respecte obiceiurile unei curățenii stricte. Aceia care se închină lui Dumnezeu cu trupul și hainele murdare nu vin înaintea sa într-un mod vretnic de acceptat. El nu este mulțumit de lipsa lor de respect față de el și nu va primi slujirea unor închinători murdari, deoarece ei îl insultă pe creatorul lor. Acela care a creat cerurile și pământul a considerat curățenia ca fiind atât de importantă încât a zis să și spele hainele. Să hotărăști poporului anumite margini de jur împrejur și să spui...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 o atitudine de venerare profundă față de Dumnezeu, autorul și autoritatea legilor lor. Grandoarea uimitoare a manifestării lui Dumnezeu A treia zi dimineața au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte, trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Oștile îngerești care însoțeau maestatea divină,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 a însoțit rostirea legii cu manifestări nemaipomenite ale autorității sale, pentru ca poporul să știe că el este singurul Dumnezeu adevărat și viu. Lui Moise nu i s-a îngăduit să intre în norul de slavă, ci numai să se apropie și să intre în întunericul dens care îl înconjura. El a stat între popor și Domnul. Proclamarea legii lui Dumnezeu După ce le-a dat astfel de doveze ale puterii sale, Domnul le-a spus cine era el. Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei. Același Dumnezeu care și arătase în alta putere în mijlocul egiptenilor, rostea acum legea sa. Să nu ai alți Dumnezei afară de mine! Să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul,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 Să nu preacurvești, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, să nu poftești casa aproapelui tău, să nu poftești nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău. Prima și a doua poruncă rostite de Jehova sunt porunci împotriva idolatriei, pentru că, dacă era practicată, idolatria avea să-i ducă pe oameni până departe în păcat și răzvrătire, iar rezultatul era aducerea de jertfe omenești. Dumnezeu voia să-i ferească de cea mai mică apropiere de asemenea urciuni. Primele patru porunci au fost date pentru a le arăta oamenilor datoria față de Dumnezeu. Porunca a patra constituie legătura dintre Marele Dumnezeu și om. În deoseb, porunca sabatului a fost dată pentru binele omului și pentru cinstirea lui Dumnezeu. Ultimele șase porunci arată datoria omului față de semenii lui. Sabatul urma să fie un semn veșnic între Dumnezeu și poporul său. Modalitatea în care urma să fie un semn este următoarea. Toți aceia care vor respecta sabatul vor arăta prin acest fapt că sunt închinători ai Dumnezeului celui viu, creatorul cerurilor și al pământului. Sabatul avea să fie un semn între Dumnezeu și poporul său, atâta vreme cât Dumnezeu urma să aibă pe pământ un popor care să-i slujească. Tot poporul auzea tunetele și sunetul trâmbiței și vedea flăcările muntelui care fumega.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 Poporul stătea în depărtare, iar Moise s-a apropiat de norul în care era Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, Așa să vorbești copiilor lui Israel, ați văzut că v-am vorbit din ceruri." Prezența maestoasă a lui Dumnezeu la Sinai și cu tremurul provocat de prezența sa, tunetele și fulgerele îngrozitoare care au însoțit această apariție a lui Dumnezeu, le-au inspirat oamenilor o asemenea teamă și un asemenea respect față de maestatea sa sfântă, încât s-au dat instinctiv înapoi din prezența uimitoare a lui Dumnezeu, ca nu cumva să nu fie în stare să suporte slava sa înspăimântătoare. Pericolul idolatriei Dumnezeu a vrut încă o dată să-i păzească pe copiii lui Israel de idolatrie. El le-a spus, Să nu faceți dumnezei de argint și dumnezei de aur! Ei erau în pericolul de a imita exemplul egiptenilor,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 Iar când urmau să biruie popoarele idolatre din jurul lor, israeliții trebuiau să le nimicească într totul, ca să nu păstreze niciunul dintre idolii la care se închinau acele popoare. Multe dintre aceste zeități păgâne erau foarte scumpe și aveau o lucrătură frumoasă, care ar fi putut să ispitească pe aceia care fusese martori la închinarea idolatră, ce era atât de obișnuită în Egipt, până acolo încât să privească aceste obiecte neînsuflețite cu un anumit grad de respect. Domnul voia ca poporul său să știe că el îi folosea pe izraeliți ca să pedepsească aceste popoare și să nimicească Dumnezeii lor, tocmai pentru că idolatria le dusese la cele mai mari nelegiuiri. Voi trimite groaza mea înaintea ta, voi pune pe fugă pe toate popoarele la care vei ajunge și voi face ca toți vrăjmașii tăi să dea dosul înaintea ta.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 și toate legile. Tot poporul a răspuns într-un glas, Vom face tot ce a zis Domnul!" Exod 24, cu 1 la 3. Moise nu scrisese cele zece porunci, dar scrisese judecățile pe care Dumnezeu voia ca poporul să le respecte și făgăduințele care se vor împlini cu condiția ca poporul să asculte de el. Moise a citit toate acestea înaintea poporului, iar poporul s-a angajat prin legământ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 Poporul a repetat legământul solemn pe care l-a făcut Domnului, declarând că va face tot ce a spus el și va fi ascultător. Exod 24, cu 7 și 8 Legea veșnică a lui Dumnezeu Legea lui Dumnezeu a existat înainte ca omul să fi fost creat. Îngerii au fost guvernați de legea aceasta. Satana a căzut pentru că a călcat principiile guvernării lui Dumnezeu. După ce Adam și Eva au fost creați, Dumnezeu le-a făcut cunoscută legea sa. Ea nu a fost scrisă atunci, dar Jehova a fost cel care le-a prezentat-o. Sabatul și porunca a patra au fost instituite în Eden. După ce a făcut lumea și după ce l-a creat pe om, Dumnezeu a făcut sabatul pentru om. Nimic din legea lui Dumnezeu nu s-a înlăturat după căderea lui Adam. Principiile celor zece porunci au existat înainte de cădere și au avut un caracter potrivit pentru niște făpturi sfinte. După cădere, principiile acelor porunci nu au fost schimbate, ci au fost adăugate porunci noi care să corespundă stării căzute a omului. Astfel, a fost stabilit un sistem care cerea jertfirea animalelor pentru a păstra în atenția omului căzut, tocmai faptul pe care șarpele a făcut-o pe Eva să-l pună la îndoială și anume că pedeapsa neascultării este moartea. Călcarea legii lui Dumnezeu a făcut necesar ca Domnul Hristos să moară ca jertfă și, în felul acesta, să-i deschidă omului o cale de a scăpa de pedeapsă, menținând în același timp cinstea legii lui Dumnezeu. Sistemul de jertfe avea scopul de a-l învăța pe om să fie umil, având în vedere starea lui căzută și de a-l face să se pocăiască și să se încreadă numai în Dumnezeu pentru a primi, prin răscumpărătorul cel făgăduit, iertarea pentru călcările din trecut ale legii sale. Dacă legea lui Dumnezeu nu ar fi fost călcată, moartea nu ar fi avut loc niciodată și nu ar fi fost nevoie de porunci suplimentare care să se potrivească stării căzute a omului. Adam i-a învățat pe urmașii săi legea lui Dumnezeu, care le-a fost transmisă mai departe celor credincioși din generație în generație. Călcarea continuă a legii lui Dumnezeu a făcut necesar potopul. Legea a fost păstrată de Noe și de cei din familia lui care au fost salvați în corabie prin minuna lui Dumnezeu, datorită faptului că au făcut ce bine. Noe i-a învățat pe urmașii lui cele zece porunci. Încă de la Adam, Domnul a păstrat pentru sine un popor alcătuit din oameni care aveau legea sa în inimă. El a spus despre Avram astfel. Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut. A păzit poruncile mele, orânduirile mele și legile mele. Geneza 26,5 Domnul i s-a arătat lui Avram și i-a zis. Eu sunt Dumnezeul cel tot puternic. Umblă înaintea mea și fii fără prihană.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 Apoi, le-a cerut lui Avram și urmașilor lui circumcizia, care era un cerc tăiat în carne, ca o dovadă că Dumnezeu îi separase de toate celelalte popoare, ca fiind comora sa prețioasă. Prin semnul acesta, ei s-au angajat solemn să nu intre în relații de căsătorie cu persoane din alte popoare, deoarece, dacă aveau să facă așa, urmau să-și piardă respectul față de Dumnezeu și față de legea sa sfântă și să ajungă asemenea popoarelor idolatre din jurul lor. Prin actul circumciziei, ei și-au dat acordul solemn de a-și împlini partea care le revenea din condițiile legământului făcut cu Avram, de a sta separați de toate popoarele și de a fi desăvârșiți. Dacă ar fi rămas separați de celelalte popoare, urmașii lui Avram nu ar fi fost atrași în idolatrie. Prin această separare urma să fie înlăturată ispita cea mare de a se implica în practicile păcătoase ale celorlalte popoare și de a se răzvrăti împotriva lui Dumnezeu. Pentru că s-au amestecat cu popoarele din jurul lor, ei și-au pierdut într-o mare măsură caracterul deosebit și sfânt. Dumnezeu a adus foametea în țara lor ca să-i pedepsească, iar faptul acesta i-a constrâns să meargă în Egipt pentru a-și salva viața. Totuși, datorită legământului său cu Avram, Dumnezeu nu i-a părăsit în Egipt. El a îngăduit să fie asupriți de egipteni ca să se întoarcă la el în necazul lor, să aleagă neprihănirea sa și guvernarea sa plină de milă și să respecte cerințele sale. Când au mers în Egipt, erau doar câteva familii. Acestea s-au mărit și au ajuns o mare mulțime. Unii au fost atenți pentru a învăța legea lui Dumnezeu pe copiii lor, dar mulți dintre izraeliți fuseseră martori la atât de multă idolatrie, încât au ajuns să aibă idei confuze cu privire la legea lui Dumnezeu. Aceia care s-au temut de Dumnezeu au strigat către el cu sufletul cuprins de suferință, rugându-l să sfărâme jugul robiei lor cumplite și să-i scoată din țara robiei pentru a fi liberi să-i slujească. Dumnezeu a auzit strigătele lor și l-a chemat pe Moise ca slujitor al său pentru a aduce la îndeplinire eliberarea poporului său. După ce au plecat din Egipt și după ce apele mării roșii au fost despărțite, Domnul i-a pus la încercare prin semne, ispite și minuni, pentru a vedea dacă se vor încrede în acela care îi alesese să fie un popor deosebit de celelalte popoare. Din cauza greutăților de pe drum, ei au murmurat împotriva lui Dumnezeu și au dorit să se întoarcă în Egipt. Tablele de piatră Pentru a-i lăsa fără nicio scuză, Domnul însuși a binevoit să coboare pe Sinai, îmbrăcat în slavă și înconjurat de îngerii săi, și le-a făcut cunoscută legea sa, cele zece porunci, în modalitatea cea mai grandioasă și impresionantă. El nu i-a încredințat nimănui sarcina de a învăța, nici chiar îngerilor săi, ci a rostit legea sa cu o voce care a fost auzită de întregul popor. Chiar și atunci, el nu a avut încredere în memoria scurtă a unui popor care era înclinat să uite cerințele sale, ci le-a scris cu degetul său sfânt pe niște table de piatră. El a dorit să îndepărteze orice posibilitate ca ei să amestece poruncile sale sfinte cu vreo tradiție, sau să confunde cerințele sale cu practicile omenești. Apoi, el s-a apropiat chiar mai mult de poporul său, care era atât de înclinat să se lase dus în rătăcire și nu a vrut să-i lase doar cu cele zece porunci. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să scrie exact așa cum îl va îndemna el, judecățile și legile, oferindu-i îndrumări precise cu privire la lucrurile pe care le cerea să fie îndeplinite și astfel, a ocrotit cele zece porunci pe care le scrisese pe tablele de piatră. Aceste îndrumări și cerințe precise au fost date pentru a atrage la ascultarea de legea morală pe care omul supus greșelii era atât de înclinat să o calce. Dacă omul ar fi păzit legea lui Dumnezeu, așa cum i-a fost dată lui Adam după cădere, așa cum a fost păstrată în corabie de Noe și așa cum a fost respectată de Avram nu ar fi fost nevoie de rânduiala circumciziei. De asemenea, dacă ar fi respectat legământul al cărui semn era circumcizia, urmașii lui Avram nu ar fi ajuns niciodată în idolatrie, nu s-ar fi îngăduit ca ei să meargă în Egipt și nu ar fi fost necesar ca Dumnezeu să proclame legea sa de pe Sinai, scriind-o pe tablele de piatră și protejând-o prin îndrumările precise date în judecățile și regulamentele scrise de Moise. Judecățile și regulamentele Moise a scris aceste judecăți și regulamente care i-au fost dictate de Dumnezeu când se afla cu el pe munte. Dacă poporul lui Dumnezeu ar fi respectat principiile celor zece porunci, nu ar mai fi fost necesare îndrumările precise care i-au fost date lui Moise și pe care acesta le-a scris într-o carte, arătându-le datoria pe care o au față de Dumnezeu și unul față de altul. Îndrumările precise pe care Domnul le-a dat lui Moise cu privire la datoria pe care o aveau cei din poporul său, unii față de alții și față de străini, sunt principiile celor zece porunci simplificate și prezentate într-o modalitate concretă ca să nu fie puși în situația de a greși. Domnul l-a învățat pe Moise cu minuțiozitate care erau jertfele ceremoniale ce urmau să înceteze la moartea lui Hristos. Sistemul de jertfe era o umbră a jertfirii lui Hristos ca el fără cusur. Prima dată când Domnul a instituit sistemul de jertfe a fost după căderea lui Adam, iar Adam i-a învățat pe urmașii lui. Sistemul acesta a fost denaturat înainte de potop și de asemenea a fost denaturat de aceia care s-au despărțit de urma și credincioși ai lui Dumnezeu și s-au angajat în construirea turnului Babel. În loc de a-i aduce jertfe Dumnezeului cerurilor, au adus jertfe zeilor făcuți de ei înșiși. Ei nu au adus jertfe pentru că au crezut răscumpărătorul care urma să vină, ci pentru că se gândeau că trebuie să-i împace pe lor, aducând ca jertfă pe altarele lor întinate o mare mulțime de animale. Superstiția lor i-a condus la exagerări mari. Ei i-au învățat pe oameni că lor vor fi cu atât mai mulțumiți și că poporul lor va fi cu atât mai prosper și mai bogat, cu cât jertfa lor va fi mai valoroasă. Ca urmare, adesea, acestor idoli neînsuflețiți le erau aduse ca jertfă ființe omenești. Popoarele acelea aveau legi și regulamente care le conduceau și care erau extrem de nemiloase. Legile lor erau făcute de oameni a căror inimă nu era sensibilizată de hart. Și în timp ce erau dispuși să treagă peste nelegiuirile cele mai josnice, aceia care dețineau autoritatea aplicau pedepsele cele mai nemiloase pentru niște greșeli mici. Moise a avut în vedere lucrul acesta când i-a spus poporul Israel, Iată, v-am învățat legi și porunci, cum mi-a poruncit Domnul Dumnezeul meu, ca să le împliniți în țara pe care o veți lua în stăpânire."